szolgálatunk jelmondata sok éven át ez volt. Elérjük az el nem érteket, és tanítjuk a nem tanítottakat. Ezt legjobb képességeink szerint megtettük. Azt hiszem rádióprogramom, mint egy 13 nyelven hallható. Könyveim több mint 80 országban katt, kaphatok, több mint 50 nyelven. De nemrég kapcsolatba kerültünk Koszovóval. Nem mi terveztük, Isten tette. És hozzáadtunk egy új kifejezést a jelmondatunkhoz. Elérjük az el nem érteket, tanítjuk a nem tanítottakat. És megérintjük a meg nem érintetteket. Erről fogok beszélni ma este. Isten egy üzenetet helyezett a szívemre, amelyet igyekszem hűségesen átadni. Szeretnék a Filippi 3.9-el kezdeni, ahol Pál azt mondja, ezért imádkozik, és találtassam ő benne, Jézusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Erről akarok beszélni, az igazságról, ami Istentől van, Hitáltal. És azt mondom neked, hogy csak egyfajta igazság van, amely végigfut a Szentíráson elejétől a végéig, az igazság, amely Istentől van, hitáltal. Ez nagyon gyakorlati igazság, nem vallásos igazság, nem érzelgős, józan, gyakorlati, és Isten mindig megmutatja, amikor a népével foglalkozik. Röviden átvezetlek titeket Isten bánásmódjának a különböző korain. Kezdjük a pátriárkákkal. Menjünk Jobb könyvéhez. Nagyon megragadott engem Jobb könyve mostanában. El sem tudtam képzelni, hogy olyan sok van benne, mint ahogy később megtudtam. Alapvetően a teológusok, ha ezt a kellemetlen szót akarod használni, én gyanakszom a teológusokra az igazat megvalva. A teológia szó azt jelenti, hogy Isten igéje. És ha a teológusok ezt mondanák nekünk, örülnék. De legtöbbször nem azt mondják. Ez egy egyszerű tény. Na mindegy. Isten bánásmódjának a négy korszaka, a pátriárkák, köztük Ábrahám, Izsák és Jákob, Mózes törvénye, a proféták és az új szövetség. Megnézzük azt az igazságot, amit Isten elvár ezekben a korszakokban, és megmutatom, hogy soha nem változik. Mindig ugyanaz, nagyon gyakorlati, nagyon józan. Lapozzunk Jobb könyvéhez, a 29. rész, 11-16. verseig. Ez Jobb tétele arról, ahogy, ahogyan élt, és maga Isten tett tanulságot Jobbnak, hogy igaz ember volt. Ezt mondja Jobb. Annyira megragadtak ezek a szavak, hogy alig tudom elolvasni őket. Mert amely fülhallott, boldognak mondott engem, és amely szemlátott, bizonyságot tett felőlem, mert megmentettem a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rá, az özvegy szívét megörvendesztettem. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek atyuk voltam, az ismeretlen ügyét is jól meghánytam, vetettem. Figyelemre méltó, hogy Jobb igazsága nem a sajátja volt. Nincs semmilyen önigazság a Bibliában. Jobb azt mondta, magamra öltöttem az igazságot, és az is magára öltött engem. Fel volt öltözve az igazsággal, amelyet hitáltal kapott Istentől. És így valósult meg az ő igazsága. Megszabadítottam a szegényt, az árvát, és akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reál, és az özvegy szívét megörvendeztettem. A szegény, az özvegy, az árva... Isten könnyűröletességének a tárgyai. A módja annak, ahogyan kifejezzük az igazságunkat. Magamra öltöttem az igazságot, és az is magára öltött engem. Az igazság olyan volt, mint egy palást vagy egy turbán. A vaknak szeme voltam, és a sántának lába. A szülkölködőknek atyuk voltam. Amikor Isten igazságáról beszél, akkor az özvegyre, az árvára, a szegényre, a vakra és a sántára gondol. És lemérhetjük, hogy mennyi van bennünk Isten igazságából azon, ahogyan ezekhez, az emberekhez bizonyulunk. Az árvához, az ögy, özvegyhez, a szegényhez, a vakhoz és a sántához. Tehát ma este lehetőséged lesz arra, hogy megvizsgáld a saját szívedet és életedet, és meglásd ebből az igazságból, mennyi van benned. A Jobb 31-jel folytatom. Ez egy igen figyelemreméltó ige szakasz. A 16-os verstől. Szeretném, ha megértenéd, hogy Jobb itt igazolja magát, és olyan bűnöket sorol fel, amelyeket nem követett el. Tehát mindaz, amiről itt beszél, azok bűnök, és ő azt mondja, hogy én nem követtem el ezeket a bűnöket, de fel kell ismernünk, hogy ezek bűnök. Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni engedtem, és a falatomat egymaga ettem meg, és az árva abból nem evett, hiszen ifjúságom óta, mint atyánál növekedett nálam, és anyám méhétől kezdve vezettem őt. Ha láttam a ruhátlant ve veszni, indulni, és takaró nélkül a szegényt, hogyha nem áldott engem az ő szíve, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett, ha az árva ellen kezemet felemeltem, és láttam a kapuban az én segítségemet, a lapockájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le, akarom. Jobb felsorolja azokat a dolgokat, amiket tett. Gondoskodott a szegényről. Áldotta az őzvegyeket. Törődött az árvákkal és ruhát adott azoknak, akiknek nem volt. Majd egy igen figyelemre méltó kijelentést tett. Megragadott engem, amikor láttam. Azt mondta, ha nem tettem meg ezeket a dolgokat, akkor essen le a karom a vállamról, és szakadjon le a karom a tövéről. Ha jól értem, Jobb azt mondja, ha a karom és a kezem nem vett részt folyamatosan a szeretet és írgalom eme cselekedeteiben és a szűkölködőkről való gondoskodásban, akkor nincs joguk ahhoz, hogy helyet kapjanak a testemen. Ez egy drámai kijelentés, igaz? Drámai kijelentés. Elmondom még egyszer. Jobb azt mondta, ha a jobb kezem és a karom nem vett részt folyamatosan a szeretet és irgalom eme cselekedeteiben a szegények, az árvák, a vakok és a sánták számára, akkor a jobb karomnak nincs helye a testemen. Nem az enyém, hanem egy volt. Ez erős beszéd, de ez az igazság. Majd rátérünk Mózes törvényére. A 3 Mózes 19. a szegényekről gondoskodunk. Itt. 3 Mózes 19, 9 és 10. Ezeket az utasításokat Mózes adta Izraelnek. Mikor földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket felneszed. Szőlődet sem ezgéráld le, és elhullott szemeit sem szed fel szőlődnek. A szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Valószínűleg Izrael az egyetlen nemzet a Földön, amelynek a jogi rendszerek kötelezővé teszi a gondoskodást a szegényekről. Megszeged a törvényt, ha nem gondoskodsz a szegényről és az idegenről. Ez figyelemre nem hanem igaz? Trámai. Ez volt Mózes törvénye. Majd Isten ezt mondta ebben a szövegben. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Mit értett ez alatt? Azt hiszem ezt. Én ilyen Isten vagyok. És azt akarom, hogy ti így képviseljetek engem. Én törődöm a szegényel, az árvával szükségben lévő. Nem hagyom jóvá az önzést. Találj valakit, akinek szüksége van a segítségedre, és segíts neki. Akkor olyan Istennek fogsz bemutatni engem, amilyen tényleg vagyok. Majd az 5 Mózes 14-ben, a 28. és 29. versben. A harmadik esztendő végén vit ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba. És eljön a lévita, akinek nincsen része és örökségete vele. Lévíták, az urat szolgálták, és nem volt földrajzi örökségük. És a jövevény, árva és özvegy, akik a te belül vannak, és esznek és megelégszenek, hogy megáldjon téged az Úr a Te Istened, kezed minden munkájában, amelyet végzel. Tehát ha akarod az Úr áldását, Isten azt mondta Izraelnek, akkor gondoskodnod kell az özvegyről, a szegényről és az árváról. És amikor megönneplad a bőséget, amelyet adok neked, ne hagyd ki őket. Ez nagyon erős beszéd. Nagyon világos, nagyon következetes. Mindig ugyanaz az üzenet. Menjünk akkor a profétákhoz. Elmegyünk a nagy profétához, sajáshoz. Első rész. Ésaiás első rész. És Éshayás nagyon vallásos emberekhez szól. De ezek az emberek nem voltak igazak Isten előtt. És Isten azt mondta, fáraszt engem a vallásosságotok, torkig vagyok vele, nem akarok többet ebből a vallásból. Arra gondolok, vajon nem mondja-e ezt Isten egyes keresztényeknek is. Nem érdekel a vallásosságot. Nem hat rám. Kérlek, hagyd abba. Ízsajás azt mondja a 12. versben, Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Nem ho ne hozzatok többé hazud ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem. hold szombacs, ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem. Kemény beszéd Istentől. A sok vallásos tevékenységetek egyáltalán nem hat meg engem. Terhemre vannak. Elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imátságot én meg nem hallgatom. Kezeitek telve vannak vérrel. Isten azt mondja, ne gyertek hozzám az imáitokkal, ha az életetek nem igazodik az igényhez. Majd elmondja, mit vár tőlük. A 16. versben. Mosodjatok, tisztuljatok meg távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni. És milyen jó tevést kell megtanulniuk? Törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Mit vár Isten? Nem üres, vallásos beszédet és szartartásokat, hanem gyakorlati gondoskodást azokról, akiknek szükségük van rá. Majd ezt mondja. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodott párjait, pártoljátok az árvák és özvegyök ügyét. Nagy ertek, törvénykezünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skorlápirosak, hú, fehérek lesznek. És folytatja. De figyeljük meg, hogy a vallás nem hagyja meg Istent. Tele voltak vallásos aktivitással, de nem gondoskodtak azokról, akiknek szükségük volt a segítségükre. Isten azt mondta, ha akarjátok a támogatásomat, ezt kell tennetek. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra. Nem tudom, mennyire látjátok át, mennyire fontos Istennek az igazság. Ez kijelentés lett nekem. Nem tudom, Isten szenvedélyesen törődik az igazsággal, ő gyűlöli az igazságtalanságot. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvágyik és özvegyek ügyét. Bárhová nézzünk a Bibliában, amikor felsorolja, mit kíván Isten igazsága, mindig ott találjuk az árvákat és az özvegyeket. Ha nem törődünk velük, akkor az igazságunk egyáltalán nem hat Istenre. Nem sokára személyes tapasztalatomat is elmondom. Majd az Ézsaiás 58-ban David Wilkerson ezt nevezi a folyamatos ébredés kulcsának. És a 58. a 6. verstől. Hát nem ez-e a bőjt, amit én kedvelek? Hogy megnyítsd a, gonos a gonoszság bilincseit, az iga köteleit, megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Tegnap este, amennyire csak tudtuk, igyekeztünk ezt megtenni. Hiszem, hogy sok iga megtört, és sok elnyomott megszabadult. Isten ezt várja a gyülekezettől. Majd így folytatja, nem az el, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mezítelent látsz felruházad, és tested előtt elnereist magadat. Azt hiszem, ez vonatkozik az Egyesült Államokra. Én amerikai állampolgár vagyok, saját döntésem alapján. Úgy döntöttem, hogy felveszem az amerikai állampolgárságot, és hálás vagyok mindazokért a kiváltságokért, amelyekben ez részesített engem. De azt kérdezem tőletek, ki a te tested, Amikor Isten Izraelhez szól, kiről szól? Az izraelit a társaikról. Amikor Isten hozzátszol amerikaiként, kiről beszél? A milyen társaidról? Az amerikai társaidról? Mennyire törődsz velük? Mennyire törődsz az amerikai társaiddal? Én brit vagyok, és megbodránkozhatsz rajtam. Nagy-Britanniának nincs dicsekedni valója, de azt mondom, hogy az amerikai szegényi negyedek kiáltó szégyen az egész nemzet számára. És a gyülekezet számára is ebben az országban. És ha a gyülekezet nem törődik velük, akkor azt hiszem, hogy Isten ugyanúgy áll a gyülekezethez most, mint ahogy akkor Izraelhez. Hagyjátok abba a vallásos tevékenységeket. Csináljatok valamit. Ilyenkor mindig arra gondolok, évekkel ezelőtt Floridában éltem egy házban úszómedencével, és nagy a családom. Később majd elmondom, hogyan lett a családom. Néhány lányom és a férjeik, és néhány gyermekük, akik az unokáim, nálunk voltak, és futkároztak körbe, és a medence mellett játszottak, és egy négy éves kisfiú beesett a medencébe. Kihalázták, ott állt csoromvizesen a medence mellett, ránk nézett, és azt mondta, Csináljon valamit, valaki! És amikor a gyülekezetre nézek, azt akarom mondani, csináljon valamit valaki. Kérlek, csinálj valamit. Nem tudom, egyetérte valaki. David Wilkerson ezt a folyamatos ébredés kulcsának nevezi. Uh, Isaiah 58-6. Hát nem ez-e a bőjt, amit én kedvelek? Hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, az iga köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Azt hiszem, ezt tettük tegnap este a szabadító alkalmán. Nem volt nagyon méltóság teljes, de hiszem, hogy olyan volt, ami ennek Isten akarta. Nem vagyok biztos benne, hogy Isten nagyon törődik a vallással. Sőző, különösen, amikor titkos problémákat és bűnöket rejtel. Mit kért Isten? Nem az -e, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet és a szegény bújdosokat házadba bevigyed? Hogy hívjuk őket ma? Hajléktalanoknak. Hányan teszitek ezt? Ha mesztelent látsz, felruházad, és tested előtt elnere magadat. Az amerikai társaitok előtt. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Gondoltatok már arra, hogy van kulcs a gyógyuláshoz? Néha tenni kell valamit, hogy felszabadítsuk Isten gyógyítását. Isten azt mondta, ha azt teszitek, amit kérek tőletek, akkor kibocsátom a gyógyításomat. Gyorsan fog jönni. Igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz és az Úr meghallgat. Ja, igaz, és ő azt mondja, íme, itt vagyok. Más szóval Isten garantálja a választ az imára azon az alapon, hogy azt tesszük, amit elvár. Majd az Ezekiel 16. részében. Ez az egyik legfigyelemreméltóbb kijelentés a Bibliában, mert a bűnéről szól. Ha minket, Biblia ismerő embereket megkérdeznének, hogy mi volt Szodoma fő bűne, azt válaszolnánk, hogy a homoszexualitás. Figyelem reméltó, hogy amikor az Úr felsorolja a szodoma bűneit, nem említi a homoszexualitást. Az Ezékiel 16.49-et nézzük. Ezek a szavak Jeruzsálemnek voltak címezve, és az Úr szodomát Jeruzsálem húgának nevezi a 1649. Íme ez volt a védke Szodomának, a te hugodnak. Kevésség, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködő és szegény kezét nem fogta meg. Meg sem említi a homoszexualitást. Nem figyelemre méltó. Nagyon hasonlít a mai amerikai kultúrára igaz kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála, de a szűkölködő és szegény kezét nem fogta meg. Azt mondom, ez egy következtetés, hogy az ilyen kultúra mindig homoszexualitáshoz vezet. Hiszem, hogy ez a kultúra az amerikai Egyesült Államokban a gyökere a homoszexualitás robbanásszerű előretörésének. Ez az életmód homoszexualitást eredményez. A homoszexualitás nem a bűn gyökere, hanem a bűn gyümölcse. A gyökér bűn az étel bősége, a gondtalanság, és hogy nem törődnek a szegényekkel és szűkölködőkkel. Azok az állapotok, amelyek a homoszexualitást eredményezték Szodomában, pontosan megegyeznek azokkal az állapotokkal, amelyek a homoszexualitást eredményezik ma Amerikában. Értsétek meg, én nem igazolom a homoszexualitást. Az egy szörnyű, borzalmas bűn, de a gyökere egy önző, önkényeztetés, ami az igazat megvalva jellemző a mostani Amerikára. Igazam van? Nem hiszem, hogy vitatkozhatsz velem. Bár megteheted, ha akarod. Majd egy ige től negyedik rész. Dániel, negyedik rész. 24. vers. Ismerned kell ennek a hátterét. Nabukodonozor királynak volt egy szörnyű álma, amelyben egy fát kivágtak, és csak a tuskója maradt meg a földben. És ő odament a barátjához és tanácsadójához Dánielhez. És Dániel azt mondta, Nabukodonozor király, te vagy a fa. Ha nem változol meg, ki leszel vágva. Azután Dániel nagyon egyszerű tanácsot adott Nabukodonozornak. Hogyan kerülheted el a közeledő katasztrófát? Dániel 4.24. Azért, ó király, az én tanácsom, tesséknéked néked, és védkeittől igazság által szabadulj. Ez a megtérés. Nem valami fokozatos, lassú folyamat, hanem a bűn letörése és a helyettesítése igazsággal. Ez a megtérés. Majd ezt mondja és a te hamiságaitól a szegényekhez való irgalmasság által. Tehát hogyan hosszabbíthatta volna meg Nabukodon azon a virágzását? Úgyhogy irgalmas a szegényekhez. Nem tette meg, a fát kivágták, és elszenvedte az ítéletet, amelyet az álomban látott. Igaz lehet ez a mostani Amerikára? Hogy késleltethetjük vagy elkerülhetjük Isten ítéletét? Igazság által? és a szegényekhez való irgalmasság által. Végül is gazdag nemzet vagyunk. Egyénileg megengedhetjük magunknak, hogy bőkezőek legyünk. Hálát adok Istennek, el kell mondanom, hogy az amerikai emberek csodálatosan bőkezőek voltak hozzám. Nem azért mondom, mert szükségem van valamire, vagy akarok valamit, vagy panaszkodom. De attól tartok, hogy Amerika ítélet és katasztrófa felé közeledik. És csak egy módon lehet eltéríteni azt. Ez az, amit Daniel mondott Novokodon az ornak. Törd le a bűneidet igazság által. Teljes változás a bűntől az igazságig. Sötétségből világosságra. És a szegényekhez való irgalmasság által. Eszedbe jutott már valaha, hogy ez lehet a módja annak, hogy eltérítsük vagy késleltessük Isten ítéletét az Egyesült Államokon? Nem politikai eszközekkel, hanem mi, Jézus Krisztus gyülekezete a szegényekhez való irgalmasság által. A végén majd röviden elmondom a személyes tapasztalatomat, utána kétségbe vonhatsz, ha akarsz. Menjünk az Új Szövetséghez. Nagyon szembetűnő, hogy az Új Szövetségben Isten igazsága cseppet sem változott. Ő most is ugyanazt várja el a keresztényektől, amit elvárt a pátriárkáktól, a Mózes törvénye alatt az emberektől, és azoktól, akikhez a proféták szóltak. Tudjátok természetesen, hogy Isten előfutárt küldött Jézus előtt keresztelő Jánost, hogy előkészítse az utat. És az útkészítő üzenete a megtérés üzenete volt. Így szólt. Térjetek meg! A Lukács 3. 9-11-ben, ezt olvassuk. ezek keresztelő János szabai az akkor élt embereknek. Lukács 3, 9-11-ig. Imár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Vegyük észre, hogy nem elég, ha nem termünk rossz gyümölcsöt. Isten elvárja a jó gyümölcsöt. A gyümölcstelen fát ugyanúgy kivágják, mint azt, amelyik rossz gyümölcsöt terem. Isten csak egyfajta fát fogad el, amelyik jó gyümölcsöt terem. És János ezt mondta, immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Tudod, mit jelent a radikális szó? Valószínűleg nem. A latin radix szóból származik, ami gyökeret jelent. A radikális, tehát olyat jelent, ami a gyökérrel foglalkozik, gyökeres. És keresztelő János üzenete radikális volt. Azt mondta, ki kell vágni a gyökeret. Ki kell vágni a fát, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. És én hiszem, hogy a kereszténység radikális vallás. Bármi, ami nem radikális, az nem kereszténység. Abban a kiváltságban volt részem, hogy szolgáltam a később úgynevezett Jézus mozgalom embereinek a 60-as években. Sőt, ha lettek volna hipik akkor, amikor felnőttem, én hipilettem volna. De nem voltak, úgyhogy magamban kellett hipinek lennem. De tudtam azonosulni velük. Megértettem őket. Ők tiltakoztak. Elégedetlenek voltak a társadalom állapítával. Nem tudták, hogyan fejezzék ki, nem tudták, mit csináljanak, de nem akartak azonosulni a világi anyagias kultúrával. A legtöbb fiatalban van egy vágy valami jóra. Én diákként és professzorként mentem át ezen Cambridge-ben. Hippie voltam a hippiek előtt. Nem tudtam, hogyan azonosítsam magam. Sokkoltam és megleptem néhány embert, amikor elmondtam nekik, hogy volt egy ötletem, hogy sok pénzt nyerjek ruletten. Volt néhány barátom, akik beszálltak, és fizettek nekem, hogy lemenjek Franciaország déli részére, Cannes-ba és Monte és heteket töltöttem Monte carlo -ban. Monte -Carlo általában meleg az idő, úgyhogy szandál volt rajtam, nem cipő, és valamiért, nem értettem miért, pirosra festettem a lábujaim körmeit. Az emberek nehezen hiszik el, de megtettem. És azt kérdeztem magamtól, miért csináltam? Ezután a fiatal hölgyre gondolok, aki a szőke haját kékre festi. Nem vagyok ellene, ha ilyennek akarja a haját legyen. Miért festettem pirosra én a lábujjam körmeit, és miért festi ő kékre a haját? Ez tiltakozás hangtalan tiltakozás. Azt mondjuk, figyeljetek, valami radikálisan rossz a társadalomban. Nem akarunk azonosulni ezzel. Valami mást akarunk. Ezért cselekedett olyan hatalmasan Isten a 60-as évek nemzedékében, mert radikálisak voltak. Sőt, később azt mondtam néhány barátomnak, amikor keresztények lettek, figyeljetek, még nem vagytok elég radikálisak. Sokkal radikálisabbak voltatok, amikor hipik voltatok, mint amikor keresztények. Hipiként beszálltatok egy autóba, és elmentetek a laskába semmivel nem törődve, most azt akarjátok, hogy fizessék az úti költséget, és tudni akarjátok, melyik motelnél fogtok megállni. Van néhány jó barátom, talán néhányad itt vannak ma este. Emlékeznem rám azokból az napokból, és azonosulni tudok velük. Nem azért, mert ugyanúgy éltem, hanem mert ugyanaz volt az alapproblémám. Elégedetlenség a dolgok állásával szemben. Kell lennie valami jobbnak, mint ez. És együtt érzek velük. Hiszem, hogy ők a legtermékenyebb talaj az evangéliumnak. Mert ha radikális üzenettel jössz hozzájuk, arra válaszolnak. Emlékszem, a 60-as években az volt a jelmondat, mondd úgy, ahogy van. És azt mondtam, milyen prédikátor kívánhat ennél jobbat? Mondd úgy, ahogy van. Vagyis mondd úgy, ahogy van. És azt hiszem, ezért áldotta meg az úr John-t, mert ő úgy mondja, ahogy van. Többek között ezért áldott meg engem is, mert úgy mondom, ahogy van. Nem érdekel. Nem érdekel a bohockodás a vallással. Elég vallást kaptam, mielőtt keresztény lettem. Iskolában minden nap tíz éven át, minden nap tíz éven át, az előkészítő iskolában és ethan minden nap elmentünk a kápolnába. Ez sok kápolnába járás. Amikor cambridge be mentem, azt mondtam, hála Istennek, evel már végeztem. Most elkezdhetem az igazi életet. És mindenféle dolgokat csináltam, ami nem volt igazi élet, de volt bennem egy sóvárgás. Mutassatok nekünk valami igazit. Mutassak nekünk valamit, ami működik. Ne csak beszéljetek. Ne csak vallást adjatok. Attól elfáradtunk, és odakint egy egész nemzedék mondja ezt ma. Hála Istennek értük. Ők a legtermékenyebb talaj az evangélium számára. De radikális üzenetet kell hozzájuk vinnünk. És radikális életmódot kell élnünk. Amen. Jó. Áment mondtatok. Tehát itt van keresztelő János. Ezt mondja, immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. És megkérdezte őt, a sokasságból van, mit cselekedjünk tehát? Ezek nem a fámszedők voltak, nem a voltak, hanem a nép. Mit csináljunk? És a válasza nagyon egyszerű és nagyon gyakorlatias volt. Ő pedig felélvén mondta nekik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. Ez az igazság. Ez az igazság, ami Istentől van hitáltal. Ez az új szövetség üzenete. Ez a megtérés. Hogy vesszük, amink van, és megosztjuk avval, akinek nincs. Nagyon egyszerű. Nem kell teológusnak lenned ahhoz, hogy megértsd. A problém az, hogy túl egyszerű. Így van? Eldöntheted. Most a Lukács 14. részéhez lapozunk, 12-14. től Ez azután történt, hogy Jézust meghívták enni egy farizeus házához. De itt általánosabban alkalmazza. Lukás 14.12-től. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonoidat, se gazdag szomszidaidat. nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék méget. egy. Van amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat. Te ezt teszed. Én ezt teszem. Jézus úgy gondolta, hogy mondta? Majd ezt mondja. És boldog leszel? Mivel, hogy nem fizethetik vissza neked. Mert majd visszafizethetik neked az igazak feltámadásakor. Amiért fizetést kapunk most, azért nem kapunk fizetést az igazak feltámadásakor. Amiért most nem kapunk fizetést, azért majd kapunk örökkévaló pénznemben az igazak feltámadásakor. Amikor készültem erre az összejövetelre, arra jutottam, hogy szeretnék javasolni valamit néhányatoknak. Fontold meg, hogy írsz egy kis naplót egy hétig, és írd bele hány órát töltesz olyan munkával, amiért az igazak feltámadásakor fogod megkapni a fizetésedet. Érted, mit mondok? A legtöbb dologért, amit teszel, most fizetnek neked. Tehát azokért nem kapsz majd fizetséget az igazak feltámadásakor. De ami jót teszel, amiért most nem kapsz fizetést, azért megkapod majd, Dicsőség Istennek, örökkévaló pénznemben az igazak feltámadásakor. Emlékszem, amikor Szudánban voltam katonaként, Észak-Szudánban, amit teljesen muzulmán, a britek, akik igazgatták Szudánt, nem engedtek misszionáriusokat Szudánba, mert nem akartak zavart a muszlimokkal. De én nem voltam misszionárius, én katona voltam. Úgyhogy elhelyeztek egy helyre Szudánban, Gibet mellett, a Vörös-tenger hegyeinél. Egy kis kórházban, amelyet olasz hadifoglyoknak tartottak fenn. És az ottaniak munkájának a vezetőjévé tettek engem a kórházban. A szudáni munkában. Tehát volt ott egy ember, akit az arabok Raiznak hívtak, aki a munka vezetője volt, és ő minden reggel jelentést adott nekem. Úgyhogy lett egyfajta kapcsolatunk, de nem volt igazi szellemi kapcsolatunk. Amíg egy napon rá nem jöttem, hogy ő a sátánban hitt. Sátán, ahogy arabul mondják. Azt mondtam neki, hogy én is hiszek a sátánban. Furcsa, de ez volt a közös pontunk. Mindkette hittünk a sátánban. Meg volt a kapcsolódási pont. Azután egy napon, későn jött az irodába, amikor belépett, be volt kötözve a lába, sántított, és azt mondta, van egy seb a lábamon, el kellett mennem a klinikára. Addig soha senkit nem láttam a betegekért imádkozni, de tudtam, hogy benne volt az új szövetségben. Úgyhogy eléggé félénken megkérdeztem tőle, szeretnéd, hogy imádkozzom, érted? Ó, igen, mondta. Úgy bántam vele, mint egy bombával, ami felrobbanhat. Nem mentem nagyon közel hozzá, megtartottam a távolságot, de rátettem a kezeimet, és imádkoztam érte. Egy héttel később jött, és megkérdezte, szeretnéd látni a lábamat? Azt mondtam, igen. Ő azt mondta, meggyógyult. nem meglepődtem az igazat megvalva. Azután barátok lettünk. Az Új Szövetség King James fordítását használtam, felolvastam neki, és lefordítottam a katonák angol nyelvére, mert értett angolul. Nem írt vagy olvasott, de jól értette a katonák által használt angolt, ami nem azonos a King James féle angollal. Úgyhogy lefordítottam neki katonai angolra a King James féle angolt, amit olvastunk. Egész jó barátok lettünk. Azután ő meg akart tanítani engem tevegelni. Azt mondtam, oké, okay. úgyhogy megtanított. Elmondok valamit a tevéről, nem tudom, ti ültetek-e már tevén, de amikor egy teve egyik része felfelé emelkedik, akkor egy másik része lefelé süljed. Olyan soha nincs, hogy egy teve teljesen viszintes. Szóval túléltem ezt a próbát. Rám, rám volt bízva az élelmészer, azt csináltam vele, amit akartam, úgyhogy azt mondta, menjünk ki piknikezni a sivatagba a tevéinken. Úgyhogy kimentünk a tevéinken, eljutottunk egy kis dombhoz, amelyen egy kis ihatatlan víz csordogált lefelé, és elővettük az ételünket, de nem volt innivalunk. Ő rám nézett, és azt mondta, mi szudániak, megíszuk ezt a vizet, de ti fehérek nem. Azt mondtam, ha nincs más, akkor megiszom. Ő megkérdezte, miért vagy te más, mint a többi fehér ember? Azt feleltem. Jézus azt mondta, hogy ha valami halálosat iszunk az ő nevében, nem árt nekünk. Megittem a vizet, és ez hatással volt rá. Úgy alakult, hogy az aznapi igényk a János háromból ból az újjászületésről szólt. Ezt is lefordítottam neki Katona angolra, és egyre jobban érdekelte. Ahogy mentünk vissza a tevéinken, Megkérdeztem tőle, szeretnél újjászületni? Azt mondta, igen, szeretnék. Elmondom, hogy nem volt tapasztalatom lelki gondozásban, meg ilyenekben. Úgyhogy azt mondtam, jó, ma este menj be a kunyhódba, én bemegyek a házamba, és amikor lenyugszik a nap, imádkozz, hogy újjászüles, és én is imádkozom érted. Úgyhogy azt mondtuk, oké, okay, és ő elment. Másnap reggel találkoztunk, és megkérdeztem, imádkoztál? Azt mondta, igen. Azt kérdeztem, történt valami? Azt mondta, nem. Majdnem csalódottnak éreztem magam, de a Szent Szellem a fülembe súgta, hogy ő muszlim. Nagyon keveset tudtam a muszlimokról akkoriban. És megkérdeztem, Jézus nevében imádkoztál? Azt mondta, nem. Azt mondtam, ha újjá akarsz születni, akkor Jézus nevében kell imádkoznod. Kész vagy erre? Azt mondta, igen. Úgyhogy azt mondtam, ma este, amikor lenyugszik a nap, menj a kunyhotba, én is bemegyek a házamba. Másnap reggel találkoztunk, ránéztem, és azt mondtam, megvan neked. Az egész arca megváltozott. Mindenkire a nagy hatással volt abban a kórházban. Mindjárt azt kérdezték, mi történt a barátoddal Alival? Azt mondtam, elmondom neked. A, a is küldött engem, és mi történt a barátoddal Alival? Azt mondtam, megtért. Mi az? Azt mondtam, elmondom neked. Drámai volt az áthalakulás. Miért mondtam el ezt? Kell, hogy legyen oka. Tudom miért. Menjünk vissza Lukás 14-hez. Ha nem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked. Hiszem, hogyha végig csinálom, akkor visszafizetik nekem örökös pénznemben, amit azért az arab raízért tettem. Ez a kihívásom hozzád. Vegyél egy naplót, készíts feljegyzést Hét napig. Mindenről, amit teszel, amiért nem fizetnek neked most, de visszafizetik neked a mennyben. Örökké. Jó, folytassuk az új szövetséggel. Máté 25. Nem kell elmondanom Johnnak, mi van ebben a részben. Ezek a bárány és kecske nemzetek. Máté 25. Ebben a részben, a három példázat közül az utolsó, a 31. verstől kezdve. Mikor pedig eljöv az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor beül majd dicsőségének királyi székébe. Vissza kell mennünk egy pillanatra. Ki volt az első proféta? Nem Joel. Hoseás, Joelhez. Joel, harmadik rész, első-második vers. Mert ez az új szövetségi környezet az új szövetséghez. A Joel 3 ezt mondja, mert íme azokon a napokon és abban az időben, amikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát, tehát konkrétan Izrael állam helyreállításának idejéről beszél. Egybegyűjtem akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe. Josafát azt jelenti az Úr ítél, és perbe szállok ott velük, az én népemért és örökségemért, az Izle, Izraelért, amelyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemem. Ez nagyon súlyos gondolat, hogy amikor Jézus eljön, megítéli a népeket azért, hogy hogyan bántak a testvéreivel, a zsidókkal. És amiért felosztották azt, amit úgy nevez, hogy az én földem. Ezzel szembe kell néznünk nemzetekként főleg a briteknek, de más nemzeteknek is. 1919-ben az első világháború végén a britek megbízást kaptak, hogy kormányozzák az úgynevezett Palesztinát, és készítsenek ott otthont a zsidó nemzetnek. 1922-ben Winston Churchill egy brit tolvonással átírta a területük 75%-át egy arab országnak, amelyben nem engedték meg a zsidóknak, hogy ott lakjanak. Ezt az országot ma Jordániának hívják. A második világháború végén az ENSZ megszavazta, hogy felosszák a maradékot, ami 25%-ó volt a teljes Földnek és Izraelnek. A zsidóknak felajánlottak mintegy 12%-ot. Ez volt minden a teljes örökségükből. Mi a politikai kifejezés a Föld szétdarabolására? Melyik szó? Felosztás. Isten meg fogja ítélni a népeket, amelyek részt vettek annak a felosztásában, amit ő úgy nevez, hogy az én földem. Ez először is az ő földje, azután Izrael földje, mert Isten örökkévaló szövetség által Izraelnek adta. És Jézus azt mondja, lapozzunk most a Máté 25-höz, hogy amikor eljön az ő dicsőségében, megítéli a népeket azért, hogy hogyan bántak a testvéreivel. Ez egy nagyon súlyos gondolat. Két csoportra fogja osztani őket. És elébe gyűjtetnek mind a népek, a 32. vers. És elválasztja őket egymástól, amiként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. És akkor azt mondja a juhoknak, Gyertek, atyám áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számatokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztene és ennem adtatok, szomi hoztam és innem adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelem voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogói voltam és eljöttetek hozzám. Figyeljük meg, hogy nagyon gyakorlatias, nem vallásos, akkor felelnek majd neki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomi aztál és innodatunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik, bizony mondom nekik, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb testvereim közül, velem cselekedtétek meg. Ez nagyon súlyos gondolat. A zsidók saját földjére való újra összegyűjtésével kapcsolatban, amit tettünk velük, ha, ha úgy tekintünk rá, hogy azt Jézussal tettük. Azután folytatja, akkor szól majd az ő balkeze felölállókhoz is, a kecskékhez. Távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készített. Figyeljük meg, hogy az örök tűz nem embereknek készült. Az ördögnek és az angyalainak nincs választásuk. Ők oda fognak menni. Az emberek csak akkor mennek oda, ha elutasítják Isten irgalmát, amit falajál. Ezután Jézus azt mondja, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innen. Jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogatatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki, mondván, Uram, mikor láttok, hogy éheztél vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény vagy messzítelen, vagy be beteg vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felelt majd nekik, mondván, bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedték meg egy kisebbek közül, velem nem cselekedtek. Meg. És ezek elmennek majd az örök az igazak pedig az örök életre. Azt hiszem, hogy a legszörnyűbb szavak, amiket Isten valaha kimondott, itt vannak a 41. versben, amit a kecske nemzeteknek mond. Távozatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett Nem tudok elképzelni ennél szörnyűbb szavakat, amiket ki lehet mondani bárkinek. Távozatok tőlem, ti átkozottak. Az örök tűzre. És azt kérdezett, prinz testvér, mit tettek? Válaszoljak egy szóval? Semmit. Csak ennyit kell tenned. Semmit. Jézus olyan fákat keres, amelyek jó gyümölcsöt hoznak. Minden fa, amely rossz gyümölcsöt terem, vagy nem terem gyümölcsöt, kivágatik és a tűzre vethetik. Látjuk tehát, jobbtól kezdve, Jézusig, hogy az igazság, ami Istentől van hitáltal, az teljesen gyakorlati. Nem szentimentális, nem vallásos, hanem gyakorlati. Töltsd be a szülkölködők szükségleteit, segíts a segítség nélkül valónak, vedd magadhoz az özvegyet, gondoskodj az árváról. Ez Isten üzenete, jobbtól kezdve, egészen végig. Nem változott. Isten nem változtatta meg hirtelen az akaratát. Megváltozott az, ahogy eljutunk az igazságra. De maga az igazság nem változott. Nézzük meg röviden a Jakab levele első rész 27. versét. 1, 27. Jakab 1.27. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az atya előtt. Hadd mondja két dolgot, van üdvösség és van vallásosság. Az üdvösség az, amit Isten tesz értünk. A vallás az, amit Isten vár tőlünk ezért. Tiszta és szeplő nélkül való vallásosság, az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Nem változott, látod? Ugyanaz, mint Jobbnál volt. Gondoskodni az árvákról és az özvegyekről. Szeplő nélkül megőrizni magunkat a világtól. Na most jó pünkösdéként, és én előbb voltam pünkösdi, mint hogy néhányan megszülettetek, sok prédikációt hallottam arról, hogy őrizzük meg magunkat szeplő nélkül a világtól. Így van? Ez egy kiemelt téma. De tudod, egyetlen prédikációt sem hallottam az árvák és özvegyek gondjának viseléséről. Egyet sem. Egyet sem. Csak azokat, amiket én prédikáltam. Nincs óriási szakadék ami mi igazságfogalmunk? És a Biblia szavai közt? És ott, amit a Biblia mond, olyan egyszerű, olyan gyakorlati. Nem lehet félreérteni. Nem hagy helyet valami bonyolult teológiai magyarázatnak. El kell olvasnom a Jakab 4.17-et. Jakab tipikus zsidó volt. Két lábbal állt a földön. Nem hatott rá a bonyolult vallásosság. És ezt mondja Jakab 4.17-ben: Aki azért tudna jó cselekedni, és nem cselekszik, az annak mi bűn, igaz? Értjük tehát, hogy elkárhozhatunk, nem a rossz cselekedeteink miatt hanem jó dolgok miatt, amiket nem tettünk meg. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Látjátok, most nagy felelősséget helyezek rátok itt ma, mert elfogtok menni innen, és tudni fogjátok, mi a jó. És akkor el kell döntenetek. Megteszem? Már nem hivatkozhatsz tudatlanságra. Személy szerint én hiszem, hogy a nyugati országok, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Európa, stb. Főleg azért fog megítélni minket Isten, nem amit tettünk, hanem amit nem tettünk meg. Gazdagok vagyunk, bőségben élünk, azt sem tudjunk, mit tegyünk azzal, amink van, és legalább egy milliárd embernek nincs elegendő ételema. Szinte borzongok, amikor amerikaiaktól vagy britektől azt hallom, hogy most fogyókúrázom. Testvéreim, sokan akkor sem tudnának hízni, ha akarnának. Biztosan van jobb annál, mint hogy túl magunkat, milliók pedig éheznek. Nem hiszem, hogy ez Isten akarata. Tisztább a gondolkodásom annál, mint hogy elhiggyem, hogy Isten ezt akarja. Nem kell egyetértened velem. Most szeretnék elmondani néhány általános ígéretet a szegények gondozásáról. A példabeszédek 19-ben a 17 versben. A példabeszédek 19-17. az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez és az ő jó tetéményét megfizeti neki, az Úr. Tehát, ha könyörülsz a szegényen pénzzel, akkor kölcsönt adsz az Úrnak, és az Úr mindig visszafizeti, amit kölcsön vesz. Azt hiszem, azt kell mondanom, hogy Isten részben ezért áldott meg engem bőséggel. Nem ezért csináltam, de visszanézek az életemre, akkor azt kell mondanom, hogy Isten visszafizette nekem, amit adtam. És még többet is tett ennél, túlfizetett engem. Én nem prédikálom azt, hogy a bőség Isten legfőbb célja, nem az. Sőt, a prosperitás szót félreértik ma Amerikában. Nem azt jelenti, hogy sok fölöslegünk van, hanem azt, hogy sikeresek vagyunk. Pál azért imádkozott, hogy sikeres útja legyen Rómába. Megkapta, amit akart, de nem utazott első osztályon, egy gőzhajon, hanem fogolyként utazott őrséggel, láncokban, és 14 napig viharban volt a tenger közepén. De ez egy sikeres út volt, mert teljesült Isten akarata. Érted? Ez egyszerűen egy félreértett angol szó, amelynek megváltozott a jelentése. A modern Amerikában bőséget jelent, gazdagságot, ilyeneket. De a Bibliában, a Szentírásban azt jelenti, hogy sikeres. Isten azt mondta Józsuénak, ha hallgatsz arra, amit mondok, és megteszed, akkor prosperálóvá tesz téged, jó sikered lesz. Ő nem utazott légkondicionált hintóban. Ő katona volt, háborúzott, a szabadban aludt. Kemény élete volt, de prosperált, mert sikeres volt. Ha prosperitást sikernek fordítanánk, sokkal tisztább képünk lenne arról, mit mond Isten. Nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy bármelyikünk kudarcot valljon. Hiszem, hogy Isten akarata az, hogy minnyáján prosperáljunk, és sikeresek legyünk abban, amit Isten akarata szerint teszünk. De nem hiszem, hogy Isten akarata az, hogy minnyáján kedilleket vezessünk. Igaz, én magam is mercedes vezetek. Másfelől viszont 20 éves. Jó, ne menjünk bele ebbe. Példabeszédek 31 -20. Ez a kiváló feleség képe. A női modell. És én meghajlok ezelőtt, mert két ilyet vettem feleségül. Egyiket a másik után hadd tegyem hozzá. Tudom, milyen ez a fajta nő. És sok egyéb közt ezt mondja. 20. vers. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Tehát gondoskodik a szegényekről és a szűkölködőkről. Kinyújtja a kezét hozzájuk, túlmegy az udvariasságon. Vagy a kötelességen. Többet tesz ennél. És figyeljük a figyelmeztetéseket is. A példabeszédek 21.13-ban. Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Megmagyaráza ez, miért nem hallgattatik meg néhány imánk? Mert nem hallottuk meg a szegény kiáltását. Nem feleltünk neki. Isten azt mondja, ha nem hallgatod meg ezt a kiáltást, én nem hallgatom meg az imádat. Úgy mondanám, hogy Isten nagyon intenzív Isten. Azt hiszem, ez a szó jól leírja Istent. Ő intenzív, ő akar valamit, és nem változtatja meg, hogy mit akar. És a példabeszédek 28-27-ben. Aki ad a szegénynek, nem lesz neki szüksége. Aki pedig elrejti a szemét, megsokasolnak rajta az átkok. Aki ad a szegénynek, nem lesz szüksége. Én hiszek a társadalombiztosításban, hálát adok érte Istennek. De a bizalmam nem az amerikai kormányban van. Mert az egy nap alatt csődbe juthat. És a társadalombiztosításom akkor csak egy papír lenne, semmi más. De hiszek az Isteni társadalombiztosításban. Hiszem, hogyha adok a szegénynek, nem lesz hiányom. Nem az amerikai kormánytól függök, sem a brit kormánytól. Én a mennyi kormányától függök. Van egy társadalombiztosítás, ami függ attól, ahogyan élünk. Aki ad a szegénynek, nem lesz hiánya. Van egy érzésem. Ez csak egy általános benyomás, hogy jön egy idő Amerikában, amikor kipukkad a buborék, és az a bőség, ami miatt mindenki olyan izgatott, hirtelen összeomlik. És boldog vagyok, hogy nem ebben van a biztonságom. Az én biztonságom abban van, hogy adtam a szegénynek. Bevittem az özvegyet és az árvát. Törődtem velük, és hiszem, hogy Isten is törődni fog velem. Nem dicsekszem, csak megállapítom. Most szeretnék elmondani valamit az Úr fő céljáról. Közeledünk a végéhez, csak legyetek türelmesek. Jézsajas 42. 4. vers. Az, Úrról, az Úr Jézusról beszél, megnézhetétek a szövegkörnyezetet. Nem alankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a Földön. Ez hatott rám. Rájöttem, hogy Isten szenvedélyesen törődik az igazsággal. Az igazságtalanság tűrhetetlen számára. És a fő célja az, hogy megszilárdítsa az igazságot az egész földön. Tudjátok, jó pünkösdiként mindig egy kicsit féltem a cselekedetek vallásától. Sőt, volt egy testvér, aki azért nem szolgált, mert egy bizonyos misszió pénzt gyűjtött a szegényeknek. Nem akart azonosulni velük. És megértem az érzéseit, de ez nem igei. Nem igei. Az a vallás, amely működik, törődik az igazsággal, törődik a szegényekkel. Bizonyos módon jobban tudok azonosulni a világiakkal, akik igazságot akarnak, mint a vallásosokkal, akik semmit nem csinálnak. Azt hiszem, eleget mondtam. Van még egy képem. Nem gondoltam, hogy a végére jutok. Csodálatos hallgatóság vagytok. Tartsatok ki mindjárt vége. Hosea, Jóel, Ámos. Ámos üzenete szenvedélyes törődés az igazsággal. Olvast végig, ez Ámos témája, elejétől a végéig. És az Ámos hatodik része, 3-6 verseiben, Jaj nektek, akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek. Ez nem igaz, Rád is rám. Akik elefánt csontpamlagon hevernek, és az ő elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidei akik a bort serlegekkel ésszák, és színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán. Nem hiszem, hogy Istennek bármi problémája lenne a bőséggel. Úgy gondolom, hogy Isten normális esetben bőséget ad nekünk. De ha megelékszünk a bőségünkkel, ha csak egy jó életet akarunk, is, élvezeteket, és bőséget, és nem búsulunk a szegények miatt. Nem búsulunk azokért, akiknek nincs elég. Akkor Isten azt mondja, jaj nektek. Azt mondhatod, princ testvér, mit tettél te ez ügyben? És ez jogos kérdés. Úgyhogy nagyon röviden elmondom, mit tettem. Nem dicsekszem, nem vagyok különleges, de gondoskodtam az árvákról, és a szegényekről, és az özvegyekről. Amikor az első feleségemet elvettem, Lidiát, akit ismertetek, volt egy kis árvaháza az akkori Palesztinában, nyolc lányjal, hat zsidó, egy arab, egy angol. Az esküvünk napján lett nyolc lányom. És még ma is a lányaim. Pedig ez nagyon régen volt. Amikor elvettem a második feleségemet, Rust, akire sokan emlékeztek, ő zsidó volt, az első férje elhagyta őt, és ő további három gyermeket hozott magával, két lányt és egy fiút, akiknek az apja lettem. Úgyhogy 12 gyermek apja vagyok. 11 lányé és egy fiújé. Elfelejtettem említeni, hogy Lidiával örökbefogadtunk egy kis afrikai négerlányt, amikor kenyában voltunk. Úgyhogy van, meg kell állnom is gondolkodnom. Van, kezdjük a másik végén. Egy fiam, a kis idó. Van egy kis afrikai lányom, aki néger, van egy palesztinai arab, egy angol, és az összes többi zsidó. És ez a második világháború végén kezdődött, és még ma is egy család vagyunk. Valójában egy család feje vagyok, amelyben több mint 150 ember van. És egyetlen gyermek voltam, nem voltak testvéreim. Ő egy csodálatos Isten. És egységes család vagyunk. Vannak képviselőink Izraelben, nagy-Britanniában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában. De így is egy család vagyunk. Egy olyan történelmi időszakban, amelyben a családok szétesnek, ez a család együtt maradt, mert Jézus volt az alapja. Az első gyermek, Akit a feleségem magához vett, egy kis haldokló zsidó csecsemő volt. 1928-ban. Abból a kislányból, és abból az irgalmas cselekedetből olyan család lett, amelyben most 150nél több ember van. Nem dicsekvésképpen mondom, nincs, mivel dicsekednem, de azt akarom mondani, hogy ez működik. Működik. És kihívást szeretnék intézni hozzád zárásképpen. Tedd fel magadnak a kérdést. Milyen igazságot vagy hitet gyakorolok? Csak vallásos igazság ez, mint és a napjaiban. Sok időt töltöttek a templomban és vallásos összejöveteleken, de nem törődtek az árvákkal és az özvegyekkel. Vagy olyan igazság, amely törődik az emberekkel? Arra kérlek, hogy fontold meg ezt a kérdést. Megpróbálom jól mondani. Miután hallottad, amit mondtam, azt mondanád magadnak, el kell ismernem, hogy nem igazán gyakoroltam azt az igazságot, amit a Biblia leír. Sokféleképpen önző és én központú voltam. Magammal és magammal törődtem először. Elmondok neked egy biztos módszert arra, hogy frusztrált légy. Légy én központú. Nem lehetsz én központú, frusztráltság nélkül. Mert önmagunkban nincs semmi, ami teljes elégedettséget adhatna. Szeretnék lehetőséget adni arra, hogy átgondold ezt, és megfontold, hogy meg kell-e változtatnod az útjaidat. Nagyon egyenes vagyok hozzátok, szeretlek titeket, nagy jó indulattal voltatok hozzám, jól fogadtátok a szolgálatomat, nincs panaszom, elmehetnék, és azt mondhatnám, Isten áldjon titeket, dicsőség az Úrnak. De nem akarom ezt tenni, mert hiszem, hogy Isten azért küldött ide engem, hogy kihívást intézek néhányatokhoz. Pünkösdiek vagytok, karizmatikusok vagytok, nyelveken szóltok, legjobb énekeket éneklétek, és mindenféle könyveket olvastok, vagy mindenféle videót néztek. De mit tesztek? Azokkal az emberekkel, akiknek igazán szükségük van rátok, akik körülöttetek vannak, a szegények, a hajléktalanok, az árvák, az elhanyagolt gyerekek. Mit tesztek? Csináltok valamit? Én hiszem... Hogyha a gyülekezet Amerikában megváltozna, és igazán keresztényként cselekedne, és törődne azokkal, akikkel nem törődnek, és szeretné azokat, akiket nem szeretnek, és kimenne, és szeretne, nem várna, hogy bejöjjenek az épületbe. Tudjátok, sok gyülekezetben nem járó embernek fogalma sincs arról, mi folyik a gyülekezeten belül. Csak van ott egy épület, és furcsa emberek oda minden vasárnap, és csinálnak valamit, amiről nem tudom, mi az. De ha kimész, és szeretetet adsz olyan embereknek, akiket soha nem szerettek, és törődsz olyan emberekkel, akikkel nem törődnek, akkor tudni akarják, mi mozgat téged. Miért viselkedsz így? Hiszem, hogy ez Isten nagy mozdulását hozhatná ebbe az országba. Először is, ha kimegyünk az emberekhez, előbb vagy utóbb tudni akarják majd, hogy mi mozgat minket. Másodszor... Ha a karizmatikusok és a nem karizmatikusok elkezdenek együtt dolgozni és segíteni azokon, akiknek égető szükségük van rá, akkor nem fog olyan fontosnak tűnni, hogy elragadtatás előtti vagy utáni a hitünk. Jobban fogják érdekelni őket gyakorlatibb és alapvetőbb kérdések. Hiszem, hogy átélhetnénk Isten mozdulását Amerikában és Nagy-Britanniában is. Ha igazi keresztényként kezdenénk cselekedni, remélem nem sértelek meg ebben. De erről a kereszténységről olvasok az új szövetségben. Erről a hitről olvasok az egész Bibliában. Hítről, amely törődik, hitról, amely szeret, hitről, amely tesz valamit. Kis unokámra gondolok, aki ott állt a medence mellett, ránk nézett, és azt mondta, csináljon valamit valaki. Sokszor ott állok a gyülekezet előtt, és azt akarom mondani, csináljon valamit, valaki! Csináljunk valamit! Ez egy csodálatos gyülekezet, és sok hatalmas dolgokat tesztek, de sokan nem. Sokan hatalmas dolgokat tesztek, de sokan nem. És szeretnék lehetőséget adni neked, hogy hozz egy egyszerű döntést. A döntés ez, tenni fogok valamit. A hitemet cselekedetekre fordítom. Törődöm azokkal, akikkel nem törődnek. Szeretni fogom azokat, akiket nem szeretnek. Gondoskodom a hajléktalanakról és a szülkölkedőkről. A saját zsebemből. Néhányoknak, meg az otthonomban is felajánlok helyet, hogy a szép ágyamban aludjanak, amit úgy megtisztítottam és rendbe tettem. Micsoda áldozat. Végül is, Jézus is hozott áldozatot. Elhagyta a mennyet, lejött a Földre, alázatos helyet foglalt el, alázatos életet élt, nagyon gyakorlati módon szolgált. És amint tudjátok, a kereszten fejezte be. Sokszor mondom az amerikaiaknak, két bálványunk van az amerikai gyülekezetben, a kényelem és a nyugalom. És sokszor ez határozza meg, mit teszünk. Ha jól esik, ha kellemes, ha élvezem, akkor megteszem. Keresztelő János üzenetét mondom nektek. Meg kell térnetek. Meg kell változtatnatok a gondolkozásatokat. Meg kell változtatnatok a gondolkodásmódotokat. Meg kell változnatok. Lehetőséget adok nektek, hogy hozzatok egy döntést. Ne döntést, ha nem gondolod komolyan. A döntés ez. És néhányatoknak nem kell meghoznatok ezt a döntést. Elismerem, hogy sokatoknak nem kell. Én néhányatoknak, és lehet, kicsit távol vagy, akkor is látlak, és Isten is. És lenéz a szívedbe, éppen most. És pontosan tudja, mi folyik, és ismeri a küzdködéseidet és bizonytalanságaidat. Azt mondom, hogy hogy hozzá egy döntést. Tudod, a megtérés egy döntés, nem érzelem. A döntés ez, igazi keresztény leszek. Azt fogom tenni, amit a Biblia tanít. Törődni fogok az árvákkal és az özvegyekkel. Etetni fogom az éhezőket. Beviszem a hajléktalanokat az otthonomba. Pontosan ezt mondta Jézus. Pontosan ezt mondta keresztelő János. Isten véleménye nem változott. Ma is pontosan ugyanaz. Ha gondos mérlegelés után azt mondod, ezt a döntést akarom meghozni, igazi odaszánt keresztény akarok lenni, gyakorolni akarom az új szövetségi igazságot. Törödni akarok azokkal, akikkel nem törődnek. Ki akarok nyúlni a magányosokhoz és a szenvedőkhöz. Tudjátok, természet szerint nem vagyok érzelmes ember, de Isten foglalkozott velem, és egyes dolgokról alig tudok sírás nélkül beszélni. Elmondom, kikkel szimpatizálok. Az egyedülálló anyákkal. Én az egyedülálló anyák lovagja vagyok. Nem értettem ezt, de kétszer vettem feleségül egyedülálló anyát. Először nyolc gyermekem lett, másodszor három. Útközben közben befogadtunk még egyet. És nem bánom. Soha nem bántam meg. Az életem teljes volt és gazdag. Jutalmakat kaptam, kihívásokkal teli volt. Nem volt könnyű, de nem cserélném el. És sajnálom azokat az embereket, akik könnyű életet élnek kihívások nélkül és áldozatok nélkül. Sajnálom őket. Nem tudod, miről maradsz le. Tehát, ha itt vagy ma este, és érzed, hogy Isten szólt hozzád, lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy szinte nem is tervezted, vagy akartad, de azt mondod, hogy amit ez az ember mondott, az valóságos. A kereszténység nem csak gyülekezetben ülést jelent, nem csak néhány szép ének eléneklését, hanem törődést azokkal, akikkel nem törődnek. Megkeresni az elveszetteket, prédikálni azoknak, akikhez nem érnek el. Mondtam nektek, a szolgálaton kielszava, elérjük az el nem érteket, tanítjuk a nem tanítottakat. És hozzátettük megérintjük a meg nem érintetteket. Mert láttok, hogy nem elég csak egy könyvet vagy egy Bibliát odaadni. Szeretetet kell adni. Egy ölelést kell adni. A szolgálatunk jellege megváltozott, mióta radikálisan odaszántuk magunkat pénzügyileg az albán és koszovai embereknek. És gyűjtés szerveztünk az egész világon. A legnagyobb adományt, amit valaha kaptunk, mert ez megérintette az emberek szívét. Ezek az emberek, akik prédikálnak, csinálnak valamit. Sokszor elmondtam már, de megint elmondom. Csináljon valamit valaki. Ha akarsz tenni valamit, ha dönteni akarsz, ha el akarod kötelezni magad, akkor lehetőséget akarok adni arra, hogy kifejezd Istennek, önmagadnak, a körülötted lévő embereknek. Akkor állj fel ott, ahol vagy. Ha ez a döntése. Nagyon jók voltatok hozzám minnyáján, kedves emberek, megköszönöm nektek, élvezem a veletek töltött időt, élveztem legjobb, amit tehetek, értetek az, hogy szembesítelek az igazsággal.